Hëri takohemi sërish në ciklin e emisioneve që i kushtohet edukimit të fëmijëve. Jemi në emisionin që sa ndikon besimi pikërisht veçanërisht besimi në këtë edukim. Si gjithëma e Hoxhën e nderuar Ahmet Kalaja. Hoxhë i nderuar, ju në emisionet paraardhëse gjithmonë i kemi mësuar faktin që besimi është një prej aspekteve përulitar, vendimtar në edukimin e fëmijës. Pra, kemi aspekte të shumta, ë, në një jetë që është të ndërtuar si ai mozaiku me shumë nguraleç, por besimi qendron nga ato që është asht i si thua, i edukimit. I kemi mshuar kësaj dhe pikërisht ja ku jtojm këtë emision, veçanërisht shkojmë tek bazat e besimit. Si do jo t'u arshem fëmijës besimin në Zot, besimin në ëngjë, në profet, në libra, në ditën e gjykimit, në, në kaderin? Cila është metodika më e mirë, më e durë? Pra ngjithmonë duhet të kemi parasysh se nuk ka një recetë fikse që thuot kështu duhet të veprosh sepse një pyetje këtu më e ka shkrit Zoti që e ka djuar tek xhamia ose e ka djuar kë në shkolla, ai mund ta bëjë ty ndërkohë që është 7 vjeç për shembull. Ë një pyetje që ka të bëjë me engjujt me Xhibrilin, që dikush e ka djuar në xhamia kur e ke marrti një ditë në xhami, e dëgojë që Xhibrili ka 600 krahë dhe tani do të pyesë si janë krahët si e Xhibrilit aty. Pra ideja është domethënë nuk mund t'japim ne një recet fikse që dgjoj. Besimin në Zot do ta ushishësh në këtë mënyrë sepse varet se çfarë moshe ka dhe varet se çfarë zhvillimi mendor e, si është fëmia domethënë duke u rritur. Mirpo mund t'japim disa orientime të përgjithshme, që do të thot, prezantohet Zoti si absolut i, si shumë i dashur, si shumë i mëshirshëm, si një Zot i cili ka në dorë gjithçka dhe që meriton të adurohet. Kaq i mjafton fëmijës. Dhe këto nuk është kusht të hapës ti tashun tani 1 2 3 4 5. Njëri tregon se Zoti është shumë i dashur dhe jep disa aspekte pse Zoti është kaq i dashur me robët ti. e tij. Njëherë tregon se Zoti është shumë i mëshirshëm me robët e tij dhe jep disa aspekte në momente të caktuara, një video diçka që fëmia kupton sa i mëshirshëm është Zoti që i ka bërë krijesat kaq të mëshirshme. Në një moment të caktuar do të tregon se Zoti është shumë i drejtë dhe nuk bën pa drejtësi Zoti Nëse neve na ndodh diçka, faktikisht e kemi bër vet fajin dhe i jap një ngjarje, i jap diçka që e përshtat me situatë. Po, si ilustrim, po. Si ilustrim, nëse do të paraqitesh momentin që Zoti është absolut i gjithfuqishëm para çdo diçka tjetër ku tregon madhështinë e krijimit të krimit, universit apo diçka e tjetër që fëmia kupton se Zoti është kaq absolut, kaq madhështor dhe duke qenë se Zoti paraqet nga ky që 1 2 3 4 5 atë këtij Zotit duhet i falemi, këtij Zotit duhet i përkushtohemi. Me këtë zotë duhet a kemi mirë, se po e patën mirë me zotin edhe zotin da bëmbar. Pra diçka që përshtatet me intelektin, unë ndoshtë ta fola për moshën 10 vjeqaret, ndërkoj që moshëa 5 vjeqaret do t'jepet zotin e formë këtë tjetër, zotin a do në forë, zotin në shqiponë. Pra erësish që në të komunikimin normal, mi diskrimin dhe thmis, këto detaje, këto elementi e pjesë për bërse gjithmon të pandër prerat, Absolutisht. Pra nuk mund bëhet kjo në një herë, domethënë për këtë arsye, nuk mund bëhet në një herë. Është si ajo goditje si uji, si uji që vazhdimisht do të dhe dhe bën kjare. punë, domethënë. E njëjta gjë është te koncepti në besimet në engjëj. Ti nuk ka nuk ke pse ta bombardosh fëmijën me detaje mbi me like-et, domethënë i jepen pikat përgjithshme sepse ai do të vinë koshë, do të rritet, do të vinë koshë, do të lexojë, do të studiojë, do të kupton pra, gjërat më një... mirë. Si informacione? Si informacione? Dhe informacion pëllon dhe e, e shtrisit. Absolutisht, për shemu, të shfarë do t'i themi të njës për me lajket? Like janë kryesa të mrekulluashme, janë kryesa që Zotit ka kryuar nga drita, bëjnë vetëm mirë, në ruajnë, në mbrojnë, këtë do që t'i emi, nuk i ndahen kur njëri ju të duan shumë njëri ju, e ndimoj njëri ju, dhe më thonë një idejtë dashurije për botën e me lajkeve, për botën e engjeve mund të japën disa emra për shemb, është një meleq xibriti që i ka sjell Kur'anin profetit Muhammed. Mund të japën disa emra për të shuar ku rreshtin fëmijës, çfarë bëjnë me like-t, si janë me like-t dhe mjaftohesh me kaq domethënë. Po gjendruar dikush mund të thotë se një shpjegim i tillë ose roke fëmis, aspektet e tilla që i përkasin dhe një bote të padukshme mund të jenë ngjati pak si të vështira. Mirë, po po ta shikosh në një aspekt fëmisi servirin nga pjesat tjetër, po kryesat pa dukshme, pak sa i racionale dhe me një dhe të fëmija ja, i, i përtit fë shumë letësisht këto, përshemë kemi figurën gogoli, e gogolit që, që fëmija nuk e ka parë, nuk e, e di se shfarë trajt e ka, po flasim për gogolin, jo për gogolin, shkimtarin e <laughs> famëshëm rusë, pra e me një dhe të jeton mirë me gogolin, ndërsa përdoret në një moment faktoruar po, nga prindi gogori ja, që gogorisht e bëra këtë ndëryre un nuk e kisha planifikuar por erdhi erdhin natyrshëm jo domethënë që fëmia mund të kap, dometare nuk është sepse ajo është i përket një bote iracionale, pra fëmia e kap lehtësisht mjaft që të jetë pjesë e një komunikimi shumë natyrshëm dhe të vazhdueshëm, ëh dhe të pandërprer. Ndërkohë që kemi të bëjmë dhe, dhe, dhe me ato aspektet që janë aspekte të bazave të të besimit që janë edhe pak aspekte doktrinare, po themi ja, ke pjesa e doktrinës janë bazat. Për shembull është njohësia e Zotit, që Zoti është një është falja, është agjërimi, është ëst zekati, është haxhi, ëh. Të, të gjitha këto, këto. duhen ushqyer tek fëmia me dashuri. Të gjitha këto duhen ushqyer tek fëmia me me atë dëshirën që edhe fëmia e e gjeri, të jetë pjesë e kësaj gjëje, domethënë. Për pasën të kalojmë tek shtyllat e Islamit, nëse do të themi kështu, domethënë, si do të trajtojmë profetët tek fëmijët tanë? me dashurin. Zoti e përzgjodhi në mënyrë që njerëzit të dinin se si të orientohen, të dinin se si të ta komentojnë në fjalën e Zotit, kanë qenë mësuesët, si i jep disa fragmente nga jetët e profetëve, se si ata kanë sakrifikuar, se si ata kanë bërë më të mirën e mundshme për popujt e tyre. Ju ushqjen fëmijët me dashurinë për profetët në përgjithësi dhe normalisht pastaj ne si muslimanë e edukojmë që referenca jon është Muhamedi al sallallahu alaihi wasallam. Po kështu dhe me librat qiellor, pra Zoti nuk mund t'i fliste njerëzve gjithë secilit tek për tek, po Zoti zbriti libra nëpërmjet profetëve, pra solli libra, dhe këto libra ishin pikërisht referenca të njerëzve, si tip manuali që siç kemi ne në jetën tonë manual kur përdorim diçka, Zoti zbriti libra që dim se si të sillem, si të komunikojmë, si të adurojmë Zotin, dhe pastaj libri fundi është Kurani, dhe e u ushqen tek fëmia një dashuri për librat qiellorë në përgjithësi dhe për Kur'anin në veçanti. Po çdo të për ditën e gjykimit, një ditë prap do të takojmë Zotin. Pra nuk e futa të, të mërrin që, ej, se do të dalim para Zotit, Zoti na don fort. Një ditë do të, edhe pse nuk e shohim Zotin, një ditë do ta takojmë Zotin. Një ditë Zoti do të na pusin në xhenet, do të kemi gjëra të mira prej Zotit, gjithmonë në sensin e dashurisë, gjithmonë në sensin e të mirës, domethënë. Nëse ndot diçka në jetë, s'ka gëbapi se Zoti e ka shkruar këtë gjë. Ndoshta është më hajrit, mos u më mërzit. Do ta takojmë xhenet. Kthiçma më për shembull, a? Do ta takojmë xhenet. U ka pasur një rast pun xhamin, domethënë, vdiq babai njëri prej fëmijëve aty në xhaman, domethënë, dhe më thënë. Edhe nuk guxoisehin ti thoshin fëmijësit ka tek babi. Çfarë bëjmë? Gjetën Hoxhën. Tha no hol, hajmë azgë këtë problem. Ram dakord që të dilshim diku në një vend që kishte llojra shumë këtu, edhe më thën drejtën dhimbja për personin, na kishte prekur domethënë gjithëse ka qenë besimtar i rregull. I kanë në një moshë tepër të re nga jeta e saj bote. Atë ky është e Theater, e fëmi, një pjesë tjetër. Kishte lënë dy fëmijë, njëri ishte i vogël, disa muajsh, dhe ishte tjetri që ishte në moshën 9 vjeçare. Xhaxhai zguxonte, gjyshja zguxonte. E kishin çuar diku larg kur kishë ndodhur kjo vakia që kishin pritet në ardhmëri. Ai vjen dhe në një moment caktuar bukur thotë ku është babi? Ka ikur babi në Austri. Ku është babi? Tani është në Itali. Po nuk shkonte më me fjalën se do të mbarojsh në shtetet e botës. Edhe çfarë të bëjmë? Normalisht nga që un njeha shumë me Tiatin, gjithmonë iati, për mend Ahmedin, Hoxha Ahmedin e kështu me radhë, tash kemi pasur shumë marrëdhënie të mira me njëri-tjetrin. Në një moment, domethën dola un me djalin, dhe ku jashtë erdha te Xhaxha, si do ta thoshim fëmijës për shemb. Ne jetëm në një mënyrë e ditë që babi të ka dashur shumë, po edhe un e dua shumë babën ku është babën. Ti do që babën ta kesh gjithmonë Po du ta kem gjithmonë. Babi të ka fol në një herë për xhenetin. Po, xheneti është, filloi kështu. E po mirë. Zoti e ka marr babën përpara teje dhe është duke përgatitë xhenetin, që kur shkosh ti me mamin atje ta gjejë çdo gjë gati. Oh, sa mirë, sa mirë. Po pse nuk do ta shoh mua un babën? Jo, se babi është atje tani se po merret me rregullimin e vendeve atje. Edhe e kaloi, e kaloi, e, e, e mori domethënë. Zoti i madh kështu e ka parë më mirë etyre, etyre, etyre. e tjerë e tjerë e tjerë. E kaloi fëmia, u kthyi prapë loja e tjerë e tjerë. Tani është prej fëmijëve më të rregullt që vinin si xhamiet. Domthon, është mënyra se si ja jep, a e kupton? Mënyra se si ai do ta presi, domthon, normalisht që un them, "Tje mi drejt me ty", domthon, mbarova punë, përfundoj me sukses, u rrasa me një vend në thellë dhe fillova çajin", a e kupton? Sepse ishte sken shumë e prekshme, domthon. Po dua të them një fjalë që ka nevojë fëmia të hapësh në mënyrën se si ai si e përfiton situatën, domethënë edhe këtë çështje. Pastaj nëse do të vim tek puna e namazit për shembull, profeti i Islamit thotë edukojini fëmin që të falë namaz qysh në moshën 7 vjeçare. Pse? Sepse qysh aty fillon të rrinjosen lidhja me Zotin, korrektësia, koha, pastërtia, gjitha këto ndikojnë tek fëmia në të ardhmën një fëmi i cili ose një njerëz i cili ka fal namaz qysh në moshën 7 vjeçare pritet pritet që të jetë shumë më mirë në jetë se sa një i cili e ka filluar namazin në, në një moshë X, ka një të kaluar X, si më thon vështë të caktuara, mirë pa e ka filluar namazin për shkak si se gjen për shembull njerëz me sjellje çuditshme po që falin namaz. Pse se namazin ka filluar shumë vonë. Nëse do të ka filluar namazin që është moshë 7 vjeçare, çfarë bën njëriu që një fal namaz? Është duke fol me Zotin, po komunikon me Zotin. Gjithë ato ndikojnë Çu është natmosh njeriu ta ndjejë zotin, tashojë për zotin. Po nuk është çuditë të konsiderohet si diktim kjo. Dhe <laughs> un un si prind kam drejt të diktoj atë që un mendoj se është më e mirë për fëmin tim, mm. normalisht domethënë. Por ta është po e të... diktoni fëmijës një vendim që duhet ta merr në një moshë të caktuar dhe duhet të zgjidhë vetë. Mund të përgjigjemi një të njëjtën gjë kur themi momentin që ti fëmin e tënd e orienton drejt një arti të caktuar, drejt një fushë të caktuar, atë po e bën diktim. Ndo shta fëmija do të kishtë e këtë zjedhje në moshën 8 me të veçare e lartë. Unë e bërë akëta në mënyrë ripodetike duke e menduar Apsolutisht, jo, unë dhe shatë tem që të, të, të, të njëjtë në argument mund të apërdorim mm -hmm. edhe e për qartë. pjesën tjetër. Mirë, të andërpresim pak bisedën këtu, do të kemi një pausë të shkurëtër dhe sërishë do të rikëthejmi në studio për të aviuar mëthej. do të vjojmë bisedën me të nderruarin hoqë Amet Kalaja, po flasim për edukimin e fëmijës, jemi në këtë cikl emision e shpëra, dhe posë që rrishtë sot, po flasim për besimin si njëndër pjesët të që nësore të këti edukimi. E zauruam edhe pjesën e namazit, kemi pastaj edhe zekatin, a gjërimi, a gjërimi, a gjërimi, a gjërimi po a gjërimi. Si edukojmë a gjërimi të këmija? Asë njerë islami nuk ka thënë që a gjërimi ed nuk mund thuash që një fëmijë 7 vjeçtë filloi të agjeroj. Mirë po nuk përbën asnjë lloj problemi që fëmia të fillojë dhe të ndiejë aromën e agjërimit, pa kuptimin që ajo ndër atmosferës, po 3 orë jemi në Ramazan, babi po, 3 orë nuk do të hash buk për shembull, a do ulesh më pas të bleshim iftarë të tjerë, ose do ngrihesh për syfyr ndoshta do ishmë ashtyp. E merr në terapi, kur shkosh të falësh terapi në xhami etj. Gjë që fillon veç ai duke qen dashurin paraqjerimin tek fëmia kemi pjesën e secatit për shemb unë mendoj se është pjesë shumë e rëndësishme pse sepse njeriu natyrë në natyrën e tij është operacioni është në, në natyrën natyrë e tij është doshënguar njeriu në natyrën e tij e don pasurinë ta ketë më leca më shumë dhe në momentin që prindi do të bëjë një akt bamirësie dhe fillon këtë ushqen tek fëmia se ushqen tek fëmia për shemb u bë një thirrje për ditë xhumaja se do të jepet për një rast operacioni apo për një rast nevojë prindi atë btumi ilehsi na po 5000 lek apo 500 lekshin, lekshin nuk e hedh vet pa e fëmisë që ta herri mm -hmm. për shemb ja lën në dorë e lën në dorë do të japi një sadaka i caktuar e merr fëmin me vete dhe shkon i japin atij jetimit bashk gjitha këto ndikojnë dhe edukojnë tek fëmia atë altruizmin dëshiron për të dhënë dëshiron për të bërë sa më mirë se zoti na shpërblen dhe i jep raste konkrete fëmis ja, ia thunë ne dham këtë jashtë na dha zoti ne kemi dhën prandaj na ka dhën zoti Pra, në mënyrë që të rritet fëmia me atë ndjesësinë kur jep, nuk është se varfërohesh. Kur jep, Zoti ta sjell mbar, do ta bën mbar. Nëse do të shkasim për haxhin, si do ta ushqim atë atë idenë e haxhit tek fëmia? Normalisht që dëshia për të lviz, dëshia për, për është të shoqëruar prindrit është tek gjithë fëmijët, ëh, gjithë në përgjithësi. Kur dalim nga shtëpia, fëmijët do të vinë a babën, mërmën më më të mua të tjerë. Në këtë kontekst, domethën, ushqehet edhe haxhi tek fëmia, pasi një uhtim, njeriu ka nevojë që ti qetësohet shpirti, aty është qetësi e madhe shpirtërore, aty është qabe kur ne falim namaz, pikërisht do të shkojmë atje ku ku ne vazhdimisht falemi, por nuk e shohim se është larg nesh, a ditë do të shohim qaben, do të shohim Xhaminën e Profetit. Domethën, ujin e Zemzemit, Arafatin, edhi tregon çfarë ka Arafati, çfarë ndodh në Arafat. Pse ka ndodhur Ibrahimi alayhis salam, çfarë ndodhi historia e Ibrahimit? Pra në mënyrë që haxhi të jetë, domethënë i dashur për fëmin dhe në momentin që atij do t'i jepet mundësia ai e ka ëndër të bëj haxhin. Këpë do të kalojmë më pas tek ajo uh, që është ndër më kurësore tek ajo që duhet bër dhe që s'duhet bër tek hallali dhe tek haramit. Domethënë drejtën, domethënë koncepti i hallalet dhe haramit për menimin tim, nuk duhet arrojmë atë që ne vazhdimisht duheta ushqejmë me dashuri. Pra jo direktiva, nuk bën sa është haram Me dashuri, pra nëse fëmija do të lërë diqka ta lërë me dashuri, nëse do të bëjt diqka ta bëjt me pra dashuri. Pra të jasë bërthesh? Pra nëse nësë, nësë nësë një, të një të të, moment të saktuar djallit të thotë pyrë përshën për alkoholin, të jëthisht të i thush është haram, në gjenem, nuk është kështë gjithje, po të i thua gjë alkoholin ka një, problem, një, problem, një, problem, një, problem, një problem, probleme, dëj probleme, tre probleme. Unë kam i përvoj, asë nuk i kam futur aramin djallit, Unë kam thënë që alkooli, me fjalë çka është alkol, raki të bën budalla. Momenti që e pin të bën budalla. Ai faktikisht disa personave që e konsumojnë atë, që janë tiku rrethi të rrethit të afërt, këtë u thotë. Si bëhesh budallë duke e pir atë? <laughs> Sa do të thonë, për ideja, ideja, do të thonë, jo shumë e rëndësishme mënyrë se si ti ti domethën ja, ja jep fëmijës domethën në momentin që ai e merr me dashuri, në momentin që ai e merr me loj, në momentin që ai e ka shumë të lehtë, pastaj nesër pas nesër gjo se kjo nuk bën se soti në hidron kjo punë, të dëmton shëndetin kjo punë, të tëmton pasurinë etj etj, ai është përsis më mirë. Koncepti haramë, të letë të i halalit dhe haramit letu shqe tek fëmia si koncept, por se mostarojm atë që ne e kemi thon, çës hum fillimin e emisionit, mosha e fëmis, zhvillimi, mentor i fëmis edhe mënyra se si ne paraqesim këtë gjatë dhe duhet tjetë e vazhdushme, e vazhdushme. Në gjithmonë. Pra nuk bëhet një herë të konë. Më pas kemi dashurin për profetin dhe për gajbin. Pra edhe tek profeti mund të bëjmë këtë analogjin me shumë figura të cilat njëzën tek fëmija për shkak të influencës e produkteve mediatike. Disa i shikon, disa nuk i shikon, disa janë real, disa nuk janë real. Me gjithë ato njëzë njëzën njëzë zë konishmirë. Dhe në rastin konkret unë e... mendoj domethënë se shembulli më i mirë që duat kemi edhe ne të mëdhë, domethënë dhe duhet të ketë çdo njeri në jetë është rasti i profetit Muhammed aleyhis sallam, se jeta e tij sepse jetët janë të ngjashme, çka do thotë çdo jetë ka martesë, çdo jetë ka vdekje, çdo jetë ka përplasje, çdo jetë ka probleme ekonomike, çdo jetë, çdo jetë, diku më shumë, diku më pak. Faktikisht Zoti i Madh, mirësia e Zotit që na ka dhënë një talon të një jete e cila shembullore. Pra, në çdo situatë jetës, ti mund ta kthesh jetën tënde dhe mund të referohesh për të njëjtën situatë jetës profetike dhe të gjesh një zgjidhje. Kjo është për të mëdhit. Këtë nuk mund ta bëjmë dot për fëmijët, çmim thon, dëgo se jeta e profetit është etalon, do ta kemi shembull. Kjo e lodh fëmin. Atëherë si bëhet? Jeta e profetit i kthehet në tregime. Për shembull, do t'i tregosh fëmijës për shembull se si ne duhet jemi të sjellshëm ndaj njerëzve të cilët kanë probleme mendore. I tregon rastin që profeti Alay salam e kapte një grua e cila ishte me probleme mendore. I fliste, i fliste, i fliste dhe profeti e djon derisa mbaronte. Sa mbarove? Po, mirë, po shkët falem tani. Ndërkohë që njerëzit ishin duke prit, duke u faluar. Pra i jep shembull nga jeta e profetit Alay salam dhe e kthen jetën e profetit në histori, në tregime. Dhe fëmia e kupton sipas moshës së tij, do të vijë një moment që fëmia do të lexoj vet, do të studioj vet. Është rëndësishme është që ne e mbollëm dashurinë për profetin Alsen. Kjo është e rëndësishme. Pastaj fëmia do të rritet, do të marrë gjërat me detaje. Po kështu edhe çështja e gajbit, sepse gajbi është metafizike, besimi në të padukshmën. Edhe kjo është shumë rëndësishme të e rëndësishme ta educohet tek fëmia me kujdes. Çi do thotë, mos gënje se Zoti Hidrohët ose Zoti na shë, Zoti nuk do ngjështarë. Pikurisht në këtë aspekt ne kemi pasur edhe mbi kyrën, ndisinë e mbi kyrës së Zotit për çdo gjë që bëj. Shumë e rëndësishme domethënë edhe kjo, domethënë. Që, që fëmia domethënë filloi dhe ta ndjej, kjo nuk bëhet në një moshë të hershme, po në momentin që ai fillon të i kupton gjërat e tjera e tjera, e din që si të kujdeset nga frika se babi nuk don që un ta bëj këtë punë, atëherë ne duhet t'i japim atij një ndjesi tjetër, që dëgo se Zoti, kujdes, kjo e hidron Zotin, Zoti po na shë. Do më thënë gjithë mund duke përshtatur, duke ja përshtatur motions, duke ja përshtatur zhvillimit mendorë dhe duke ja bërë këte gjë sistematikisht, kjo është rëndësishme. Edhe më pas kemi, si të fundit dhe gjenetin dhe gjenemin, edhe kjo ka delikatese në vetë, apo jo? Absolutisht, si do mos qështja e gjenemit, se qështja e gjenetit, edhe është delikate, sepse nuk duhet ta qëjmë fëmi në një bot iluzionare që të dalin përfundime a e po mirë, si puna e disa grupimeve caktuara apo sekteve caktuara që ushqejnë tek fëmit, aq keq ndjesinë për parajsën saqë varen po, fëmit në ditar se një, do të shkojnë në po, parajsë. Po, pra, pra, pra pa e kaluar në ekstrem, pra edhe xheneti duhet të ushqejë me dashuri, po edhe me kuptimin e, sa më racional dhe sa më praktik me kuptimin që dgjoj xheneti duhet punojnë për xhenetin, duhet të sillim më mirë që të fitojmë xhenetin e tërë e tërë. Pra mos bëj xhenetin si diçka që vë dike ti e ketë sigurt xhenetin. Po kështu edhe çështja e xhenemit, çështja e xhenemit ka dy momente delicate. Momenti i parë nuk duhet ushqyer si, domethënë fëmia të, të shohë një ëndër natën, xhenemi çfarë të bëjë, xhenemi babaj, domethënë pson fëmia goditje psiqike, nuk rritet normal ky fëmijë që rritet në këtë mënyrë. Po edhe pjesa tjetër që që duhet dhënë mesazhi i ferrit i xhenemit, duhet dhënë që dgjose Zoti dënon njerëzit që nuk sillen mirë e tia e tia. Pra gjithmonë duke parë, nëse fëmia dgjon Po të them kështu ose ti ndërmore një normë caktuar për edukimin e tij duke e privuar nga diçka, çon se Zoti i Madh dhe hidro, dhe po zotë i dhrohet apo i dhrua Zoti ai ta ketë ndjesinë të mirës, të, të, të shpëblimit edhe të dëshirës, pastaj me kalimin e, pjaja, e viteve ai pastaj do marrë më shumë po, detajet po, po, po, po, po. do të futet në detajet, po nuk është momenti domosdoshmë. Mirë, ju falënderoj për këtë sharrim e holxhënderuar. Të ndërruar teleshikues Kemi e, realizuar një emision të radhës secilit të, të edukimit të fëmijëve që kishte të bënte posa sërisht me besimin dhe efektet e tij qenësorë mbi këtë edukim. E kemi përmendur sa herë që e, ë, është një ndër sfidat të më të mëdha sot të një familje, të një çifti bashkëshortë, të prindit vet të edukojë sa më mirë fëmijën e tij, ashtu siç është përgjegjës tarë dhe arsimimi i tij. Pra janë investime të cilat në një farë mënyrë kanë mirësinë vetë të gjithanshme në çdo lloj forme, por siç e thatë ju dhe në një emision kanë atë ndikimin e vet në kënaësin e vet prindit, sepse një ndër kënaësit e prindit në këtë jetë është pikërisht një ndër lumturitë e tij, shikojë një fëmijë të mirë dhe një fëmijë të edukuar. Ne do të vijmë edhe në emisione të tjera të këtij cikli deri në emisionin pasardhës bashkë mirpashim.